Migdala mare. Prefață. Prin ce ținuturi rătăcești pribeagă? În care grotă din povește ai hibernat o vară întreagă? O muza mea cu nasul mic și coapse fine abia sculptate din nimic, de ce te-ai dus de lângă mine? Ți-am prins în părul inelat vreo floare artificială? Te-am ofensat cu vreo metaforă banală? Ori mi-ai bătut vreodată în geam și spionând perdeaua trasă, te-ai supărat că nu eram acasă? Vrei, poate, macii din livezi pe toți cu mâna ta să scuturi? Sau te distrezi cu pălăria după fluturi? N-ai adormit cumva pe afară și te-ai trezit sub un umbrar îndrăgostită de un măgar ca în visul unei nopți de vară? Cu demonul lui Lermontov te-ai fi întâlnit și ți-a fost frică? Nu ți-ai intrat cumva în pantof o pietricică? De aceea mi ieșit șchiop și mic un vers în fiecare stanță, vezi, tot m-a inspirat un pic de la distanță. Ori mai zărit vreodată stând cu muza altuia? Se poate." Le-am spus povești dulci pe rând la toate, dar n-am făcut-o pe furiș, cum fac confrații mei cu tine, ci pe afiș mi-am spus păcatul la oricine și confidențele, tu știi, le-am dat pe față, tale coale, într-un volum de parodii originale. Oricum, de-o fica în viitor să placă stihurile mele, las mărturie tuturor că n-ai colaborat la ele. Că singur mai lăsat să scriu o carte întreagă fără tine, și dacă totuși mai târziu te vei întoarce lângă mine, nici nu te alung, nici nu te împac, ci în fundul călimării crunte, muind un deget, am să-ți fac un benchi în frunte.